Жодного вибору не робив, лише слухняно йшов, куди накажуть, і так само слухняно лягав у землю. Втім, згадувати латинські мудрості зараз не доводилося, так само, як і латину взагалі. Та й з німецькою треба бути обережним, попри те, що їй багато хто вчив у школі, заходити за межі розмовника для червоноармійців небезпечно. Ще шпигуном оголосять. Пенюк комсорг, оно ніяк не пробачить, що Степан російської не знає. Каже, що так не буває у радянських людей. Ну що тут заперечиш? Що у таборі сидів з українцями та поляками, і російську чу хіба від вертухаїв? А до комсомолу Степан написав заяву ще у перший місяць боїв, щоб не перевертати зайвої уваги до своєї персони. Бо тих, хто не був у комсомолі, постійно діставали «Чому не хочеш? Де твоя свідомість?» А синові сотника армії УНР Ліщинського з документами, позиченими у гімназичного однокашника Шагути, подібні розпитування були ні до чого. Проте так чи інак, вечері таки не буде». І треба влаштуватися на ночівлю голодними просто неба, точніше, просто ночі, тому що неба вгорі немає, а тільки ніч, з якої мете хурделиться, забиваючий за комір шинелі, під шапку та будь-яку вільну шпарину. Степан сів на землю, щоб дати ногам хоч трохи спокою. Поруч попадали товариші, старі, обстріляні хлопці, усі на місці, ніхто не відстав і не здався. Вони вміють розраховувати сили і за потреби перетворюватися на худобу, що дбає тільки про виживання. Син ворога народу Василь Коцюруба, якого комсорг теж весь час гнобив, для прикладу іншим, зняв чобіт і уважно мацав збиту ногу. Усі сиділи мовчки, скулившись під вітром, не силаво рухнутися, аж поки одеський моряк Мішка – Зі своїм південним невгамовним оптимізмом дістав бляшанку з-під німецького повидла, в якій так добре зберігати тютюн. Прикрившись приполою драної шинелі, він скрутив собі якозячу ніжку і смачно затягнувся. І одразу, не би за сигналом, усі полізли за пазухи, видобуваючи кисети, бляшанки та торбинки з єдиною солдатською розрадою. «Не боїшся?» – запитав Василь, вказуючи на мишкову банку. Чого? не зрозумів той. «Кажуть німці, якщо у когось знаходять німецькі речі одразу в розход». Мішка, якого Степан завжди називав мишком, реготнув. «А ти, Зьома, в плен собрался?» І, побачивши, як відсахнувся Василь, наляканий таким поворотом теми, заспокійливо додав. «Нє, брат». Ща не ми їм, а вони нам в плен будуть здаватися. Так шо ти і себе таку банку заведеш? А може і шо по поцінней? Вріц он знаєш, какой запасливий. Жрать хочеться, живот сводить, — недоречно відгукнувся таджик Мурат, що тайкома від комісара та комсорга за будь-якої можливості справляв намаз. І поки що слава Аллаху жодного разу не попався на цьому. Коли я навесні відступав біля Грозного, чеченці хліб на гранати міняли, згадав Василь. Як ето, не зрозумів Мишко. А так. Ти йому гранату, він тобі чурек. Знаєш, який? Сало аж тече. А на чорта їм гранати, здивувався Мишко. Так у них же своя армія, пояснив Василь, який поза очі. Начальство перетворювався на товариського і балакучого хлопця. Ти думаєш, чого ми навесні знову почали драпати? Бо стил тими самими гранатами і отримали. Але чуреки були. Пальчики оближиш. Та ну вас, образився Мурат, який сам завів небезпечну тему. Кішка і так марш іграє. Степан Шагута не підтримав загальної розмови. І не через те, що не мав що сказати. Питання харчів на фронті завжди стояло гостро. На початку солдати навіть страйки оголошували. В один з перших маршів, коли на чотири дні видали по три копчені оселеці, сім сухарів та два десятки шматків цукру, хлопці, які з'їли все це багатство у кілька прийомів, всією ротою відмовилися йти далі. Але комісар швидко знайшов протидію колективній волі. Він підійшов до крайнього страйкаря із пістолетом напоготові і, приставивши його до голови, запитав: Ти команду чув? Чому не виконуєш? Невиконання команди на фронті карається на місці. І, лишившись сам на сам із зарядженим пістолетом, солдат знехотя підвівся: Один, тоді другий, а за ним і решта. передовій з харчуванням було зовсім кепсько. Що-то воно кухарям із термосом за спиною під обстрілом героїчно пробиватися в окопи. От і чекали вони в тилу, поки стрілянина вщухне, а бійці у траншеях тим часом смоктали лапу. Ну, коли під прикриттям ночі таки приносили їжу, то хліб із кулями всередині та водяниста холодна каша здавалися найбільшими ласощами. А у нас як-то коней побіло, то два дня м'ясом обїдалися, замрійно зауважив сивий курянин Панчук. Сільська людина він до коней ставився, як до рідні, але на війні, як на війні, і коли відстали машини з продовольством, згадаєш, усі гріхи навіть невільні. Голод підла річ, він тисне на мозок так, що ні про що інше, окрім їжі, ти вже не здатен думати. Мой корішок, смачно затягнувшись махоркою, повів Мишко Одесит. Насобачився автоколони на гопсто, брать. Як це? – запитав Василь. Мишко пустив дим через носа, щоб зігрітися, і сплюнув на сніг. А от так, як юнкерси налітають на колону, все шоферюги в кювет. Ну, тут он і начинав. Скачет в кузов і хапає шо с краю. Потом другую машину. Пока немец долетит, две-три машины мог сзять. Мы с ним добре жили. И консервы ели, и масло, не говоря уже за хлеб. А один раз Мышко за Мриину и Икры схватил. Наверное, для генерала везли. То такой икры, я вам скажу, я даже в Одессе не ел. Тьфу ты, черт какой, Мурат Обурився в смачні розповіді. Ну, а далі, уточнив Василь. А далі, как всегда, Мишко цыкнув зубом и жадібно затягнувся мікроскопічним недопалком, Опікаючи пальці и губи. Один раз не успел, замінжевался. Наверное, ішов и кры нашел, так там його бомба и накрила с машиной. Степан мовчки підвівся. Не те, щоб його дратували розмови про їжу, це непереборне, але звичка до активних дій не полишала навіть тоді, коли надії на успіх не було. Ну що, скажіть, можна знайти у зимовому степу, пронизаному вітром чи стоптаному тисячами чобіт, Але інстинкт твердив, треба йти, треба шукати. І Степан пішов у темряву, вдивляючись у ніч, та обходячи кубки солдат, що тулилися один до одного, намагаючись зберегти залишки фізичного та душевного тепла. Він узяв трохи вліво, туди, де не було видно вогників від цигарок. Якщо вже і шукати чогось, то не там, де шукають інші. Гомінь та сопіння людей віддалялися, але на зміну їм прийшло інше сопіння. Десь у темряві стояли коні. Степан вирішив, що коні – добрий знак, і пішов, орієнтуючись на форкання. І справді, невдовзі на тлі чорної ночі вималювалися ще чорніші постаті коней. Обережно, щоб не злякати, він підійшов ближче, погладив теплий круп найближчого до себе огиря, потім торкнувся гривий. Кінь хрупав чимсь із торби, підвішеної до морди. Степан відчув, як слина залила йому рота. Цей кінь їв щось, а якщо кінь їсть, то й людині є чим поживитися. Гладячи однією рукою кінську морду, він другою тихенько заліз до торби. Гарячий подих тварини опік замерзлу руку. Ширихаті губи шкрябнули шкіру. Кінь переступив з ноги на ногу, незадоволений втручанням у свій особистий процес – Тихо-тихо заспокоїв його Степан, поплескавши по морді. І в цей момент намацав у торбі кукурудзяні качани. Зачепивши пальцями, він витяг назовні один, потім другий. Кукурудза була сухою, але теплою від конячого подиху. Відлушивши кілька зелен, він вкинув їх до рота, і зуби одразу взялися гристи та чавити поживу, зійнявши в голові скрегіт, не би, від молотарки. На смак та міцність кукурудза нагадувала грудки землі, але то була хоч якась їжа, і Степан дисципліновано відлушив ще пригорщу. Це нагадало дитинство, коли у спортових походах їх учили тримати в роті камінці, щоб не так хотілося пити. І ще бракувало зуб зламати, подумав Степан. Однак не припинив чавити зерна, наповнюючи рот кашею зі слини та твердих уламків кукурудзи. Силоміць, просунувши усе це в горло, нахилився і взяв пригорщу снігу, щоб запити. Потім заховав свою здобич за пазуху і ще раз поплескав по крупу пограбовану тварину. Нічого, їй вистачить. Не можна сказати, що голод ущух. Але оптимізму додалося, і навіть кров по жилах побігла активніше. Натхнений першим успіхом, Степан рушив далі. Зовсім недалеко, за сніговою кучугурою, він побачив відблиски багаття там зібралися офіцери, для яких возами спеціально везли запас залізничних шпал на дрова. Офіцери щось їли з банок певно, тушонку, що її завбачливі ординарці поклали разом зі шпалами. По колу йшла фляшка зі спиртом. Тепло, хоч і далеке, притягувало до себе. Немов магніт. Степан підтюбцем рушив уперед, обережно обходячи офіцерське вогнище з навітряного боку. Того, куди були звернені усі спини. Трапляти в поле зору командного складу зайвий раз не хотілося. Очі хапали відблиски вогню між схилених спин. Тихо, і сторожко Степан просувався уперед, аж поки ноги його не уперлися у щось тверде. Він нахилився і побачив, що це шпали, ті самі, які привезла підвода, запряжена пограбованими щойно кіньми. Степан взявся за деревину і спробував зрушити з місця. Ні, занадто важко для одного. Він присів, мацаючи руками поперед себе, і раптом розрізнив невеликий уламок з половину шпали, що лежав осторонь. Це вже цілком можна було подужати, тим більше, що з торця костур, а за нього можна було так зручно взятися. Уважно подивившись у бік офіцерів та пересвідчившись, що вони зайняті своєю тушонкою, спиртом та розмовами, Степан обережно потягнув до себе костур. Сантиметр за сантиметром тихо і поволі він відтягував уламок подалі від світлового кола, що утворювало багаття, поки врешті зник разом із ним у нічній темряві. «Ого! Де ти його взяв?» – здивувався курянин Панчук. Сам людина сільська і хазяйновита, він вмів оцінити кебету інших. «У тебе знаю ніж добрий», – замість відповіді сказав Степан. А вдвох з курянином вони взялися відколювати від смолистого дерева скалки. Мишко десит дістав кресало, і скоро вогник затанцював поміж скіпок, висвітлюючи сірі обличчя, що схилилися до нього. Темрява навкруги одразу зробилася непробивною. — От що, значить, хохол, — схвально сказав Мишко, — і в голої степі дрова найдуть. — А ти що, з іншого тіста? — не хохол, — уточнив Степан, знімаючи рукавиці і простягаючи руки до вогню. — Я одесит, — з погордою сказав Мишко. — Ти тут, одесит. — У нас, в Таджикистані, біл би настоящий хохол, — уточнив Мурат. З темряви хтось скептично відізвався. — Одесит, одесит, у всіх стоїть, в нього вісіт. Сил на серйозну суперечку не було ні в кого, тому Мишко тільки крізь зуби вичавив – салаги. Тепер, коли в голому мерзлому степу якимось дивом з'явилося джерело справжнього тепла,